Novas locais, en Radio Finspín. A Radio Libre e Comunitaria, da terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. O 24 de Xaneiro non houbo Diario de Ferrol. A plantilla do Diario de Ferrol puxos en greve este 23 de Xaneiro, xunto o resto das traballadoras dos medios que pertencen ao grupo editorial La Capital xunto a El Ideal Gallego, Deporte Campeón, Diario de Bergantiños e Diario de Arousa, os traballadores e traballadoras de Diario de Ferrol seguiron a convocatoria de greve e mesmo realizaron unha concentración diante do edificio do Concello. Unha concentración que foi apoiada pela cidadanía e parte do tecido asociativo da cidade, así como sindicatos ou partidos políticos, excepto do Partido Popular. De seguido escuitamos o audio da concentración desta sexta-feira 23 de Xaneiro onde as propias traballadoras explican a situación. Gracias unha vez máis por estar aquí presentes e arropándonos. Hoxe é un día moi triste para os traballadores de Diario de Ferrol Porque hoxe, por primeira vez na historia deste noso xornal, os seus traballadores estamos en folga Esta será tamén a primeira vez, por lo tanto, na historia do noso xornal Que non estará mañá nos kioscos, nin tampouco no bar de turno, nin nas vosas casas Porque o plantel en masa de Diario de Cerrol e o resto de xornais da, de, do grupo Editorial A Capital Decidimos manifestarnos a ir a rúa outra vez e, por ende, non ir a traballar a recordarvos que os o resto de te xornais do grupo son Deporte Campeón, El Ideal Gallego Diario de Arousa, Diario de Bergantiños e tamén nós Estamos aquí, unha vez máis, na Praça do Concello para evidenciar pois, a nosa situación que a malloría de vos xa coñeceres porque xa estivestedes aquí en eh, noutras ocasións arropándonos. O que, o que vimos un pouco a evidenciar eh, eh, é tamén é o fracaso, o fracaso dos que teñen cargos de responsabilidade nesta nosa empresa, na empresa eh, que leva anos dando cobertura aos vosos problemas e eh, que hoxe o, que, ve, o, o que, falle, bueno, que facemos todos é dar cobertura ao noso propio. Agradecervos o seu apoio inestimable A pesar de ser convocados con tan pouca eh, antelación E agradecervos tamén eh, a, bueno, Agradecer tamén a presencia Outra vez, unha vez máis Dos membros do goberno eh, Aquí, como os vedes, todos presentes Arroupando un xornal da, súa, da Bisbarra Arroupando aos traballadores da, da, da Bisbarra eh, Bueno, sempre tan atentos eh, Aproveitar tamén a ocasión eh, Para para bueno, lembrar, lembrarvos que mañá eh, Diario de Ferrol eh, non vai estar nas rúas Diario de Ferrol non terá presencia nas vosas casas eh, simplemente mm, mm, bueno, é o único xeito que temos un pouco de, de, de amosar O noso sentimento, repito, moi tristes, porque em, non esperábamos chegar ata aquí, eh non esperábamos ter que suspender a edición dun xornal, unha eh, o noso, en realidade que é o noso día a día, vamos, o polo que trabajamos, polo que pelexamos cada día. Eh, por tanto, outra, outra cuestión que quero matizar antes de rematar. Eh, para os máis agoreiros Eh, dicir que indo es isto aínda non está morto, ainda non morrimos Seguimos vivos e seguiremos pelexando por facer o único que sabemos Información Seguiremos pelexando pola pluralidade informativa na nosa comarca Que dende logo desaparecerá no momento que o diario de Ferrol deixe de traballar eh, Sin máis, paso ahora ao testigo meu compañeiro José Farnillo Que vos vai comentar unas, unas, bueno, os pormenores o que nos levou aquí a esta situación Bueno, moitas gracias, hoxe, polo que veixo, escoidase mellor que a última vez que estuvemos aquí Que non foi xaimoito, non? Bueno, a situación explicou na xa Monse, un pouco pola que estamos a atravesar nestes momentos Non é unha situación nova Eh, o feito de chegar unha folga, como sabedes todos vós é consecuencia do deterioro dun, cando, as, cando a situación empeora gravemente hasta que non hai máis solución. É, unha, é un acto, digamos, de, de, de emerxencia, non? Praticamente. Isto non é de oxe de un día para outro. A situación do periódico ven deteriorándose desde fai máis de dous anos. Os traballadores aportamos todo o que podíamos para tratar de eh, encauzar a situación, pero, por lo que vemos, eso non é suficiente para a empresa. Cando se iniciaron as, as negociacións para a expediente de regulación temporal de emprego, no que estamos desde faixa un ano medio, se nos comentou por parte da empresa que ia ser unha situación mm, provisional. Estaban á espera de obter outra serie de fontes de financiamento para poder votar isto para diante. Pasou un ano de ERTE, aportándonos o 33% do noso salario, financiándonos os salarios con, noso, con nosa prestación de desemprego, e a causa non cambiou. Pero ainda así, eles dixeron que, que sí, que estaba xa a piques de pecharse unha operación, e que isto poderia ir para diante e tirar durante tres ou cuatro anos con liquidez sin ningún tipo de problema. Nos, non sei se si acertadamente ou non, asinamos, fiándonos un pouco de que, bueno, que había que darles tamén outro voto de confianza máis e ao cabo de dous meses se nos anuncia que eso xa é imposible que non hai máis remedio que eh, tomar outro tipo de medidas máis drásticas cando remate o ERTE actual no que estamos que é o 30 de xoño Isto significa retrasos pago, no pago das nóminas a, o non pagamento das débedas que teñen pendientes con nós e, sobre todo, a, a, a ausencia total de expectativas de, de, de, de futuro para este jornal. Eles fia, eles queren facer un recorte de plantilla da, da metade do personal, cousa que nos nos parece increíble porque, bueno, non sabemos como pensan facer ese, ese periódico. Xa digo, chegar a esta situación non é un plato de bon gusto para ninguén, se logo non é habitual, tampouco que se fagan folgas nos medios de comunicación, pero a veces a situación, as circunstancias non deixan lugar para outra cousa nos eh, sentimos moito ter que chegar a este punto pero que queremos que ten que ter todos os, os empresarios un empresario que se prece ser un empresario e cumprir coa súa parte nos estamos cumprindo coa nosa religiosamente aportando o noso paro para que se poida obten unha forro a empresa pero claro, isto non pode ser interno que non pode ser estar nos aportando e eles de, facendo deixación das súas responsabilidades e estamos a subindo indolencia absoluta co, co que está pasando a no, que nos está pasando. Temos eh debamos, sin cobrar desde o levamos temos déudas desde el, o mes de novembro. Débense nos unha paga media extraordinaria de ano 2013 xa, que bueno. E a perspectiva que teñen eles non é de de mellora, en ningún caso, o único que queren facer é reducir máis o planteo E a pregunta é se si, cos antecedentes que hai nesta cidade e está, hai xente que recorda o tema do rol diario se si realmente esta cidade, unha cidade media como esta ou cada vez máis pequena, pero unha cidade media como esta pode permitirse o luxo de perder o outro medio de comunicación e entón, iso creo que debería que facelo reflexionar non só aos empresarios, que non están tampouco aquí, que están noutra cidade pero debería que facer reflexionar non só a ele, sino un pouco tamén a a todos nós, né? No? Se si realmente cuánta gente que temos o farrol diario, de cando desapareceu no ano que nos anos que empezaba a reconversión, se si eso realmente é o que é unha cidade, que unha cidade merece, que desaparece o medio de comunicación. Ontce falaba cun amigo meu e me comentaba que é moi sintomático da situación da crise pola que atravesa unha cidade, unha comarca cando desaparece o medio de comunicación, e eu creo que si. Sí. Lóxicamente somos empresas, igual que outras empresas que hai do naval, outros sectores de moitos outros sectores, do pequeno comercio, Está claro que somos unha empresa máis. Pero realmente eh, Ferrol pode permitirse o luxo de seguir pechando empresas, de que sigan pechando empresas, de que sigan perdendose postos de trabajo. Ese é a reflexión que, que teñen que facerse os que, polo motivo que seixa, decidiron emprender ou botar a andar proxectos empresariais. Pola nosa parte, bueno, nada máis, eh, gracias por estar aquí e outra vez apoiándonos, E coido que non vai ser a última vez que nos vexamos nuna, nuna destas Desde logo, nos estamos abertos a, ao diálogo A que a, a empresa se plantexe alternativas Alternativas viables E que se sente a negociar e a falar con nos Cosa que é moi complicado que Son reacios a, a, a manter unha relación normal con seus traballadores Pero confiamos en que algún momento a cosa cambie Poder eh, darlle unha solución menos traumática a todo isto. Nos, desde logo, o que imos facer é seguir pelexando por, por os nosos dereitos, que son os nosos dereitos e imos seguir adiante hasta final, hasta o final e hasta final. Nada máis, metas de gracias. Informou Cholo para os informativos locais de Radio Filispín.